Spoilervarning! Vi förstör allt! Mina damer och herrar, välkomna till Spoilervarning och det första avsnittet för sommarlovet. Yay! Nu ska vi ta er in på ett väldigt ensamt äventyr mm. I, i ordets fulla bemärkelse. Vi ska tillsammans ikväll, sa vi. Hand i hand. Men det låter inte så ensamt. Nej, men vi kan vara ensamma tillsammans. Okej. Okay. Det, det är något vi är bra på. Ja, jag brukar jag säga att min flickvän. <laughs> ja, precis. Ah, vi ska diskutera solo. Vem solo? Han solo. Okej, äh, ja. Det här är en sån där Wars film De är ju ja. jättebra. Oh. En, en, en Star Wars-berättelse. Oh. Inte del av, av den, den centrala filmserien. Kanske? Ja. Mm. Oh god. Oh. Oh, fan. No, men... Jag tror att du, jag tror att någonting gick sönder där just. Men... No, men, om du är ens hälften så entusiastisk som jag. Entusiastisk. Så kan du ju skicka mm. din entusiasm och alla shit till triggervarning.gmail.com mm -hmm. Och så kan ni ta och en massa solo-grejor på, på Twitter. Ni hittar oss att 1 Ja, och så finns vi då på Facebook. Ja, ja, men i en galax långt, långt borta så ja. sitter det en massa fucking rövhattar och funderar på hur de ska göra med pengar. Ja. Och så är det väl någon som mm. säger någon annan att Hej, hur skulle det vara om vi gör någon helt generisk fucking historia för hans Solo? Och så någon, ja det låter ja. bra, uh. så gör man det. Bra. Mm. Ja. Mm. För, för jag måste säga att om det är någonting jag har velat veta mer om i Star Wars sagan så, så är det ju det att vad gjorde Måne Han Solo före han före han gestaltad av, av Harrison Ford Ja precis mm. före han han, han ville, ville fly undan sina skulder då och döda sin arbetsgivare. Mm. Uh, no, det är motbjudande. Så jag liksom hoppar huvudet först. Rakt in i den här. Okay. No, Kring bassängen av fel. Okej. Liksom okay. Du vet den här scenen. Där Han Solo fick sitt namn. Ja. Var ja, det bara mm. jag som liksom spydde i munnen och liksom tyckte att mm, det här är ju faktiskt en ganska könupplevelse nu mot vart filmen verkar vara på väg. <laughs> Nej, alltså jag, jag måste säga att det där var, det var jag vet inte att försökte ni vara lustiga. Med, med det där? Nej, men det räcker så sådär det. att Midi-Cloridian-smarta liksom han är ensam så <laughs> han såhär alltså. ja. Christ att Yeah. Men, man, men det satt jag tonen för att det kommer att vara på den här nivån, kids. Vad som Ja. Mm. Yeah. Och det var ju då som jag blev liksom smärtsamt medveten med, ja, nu sitter du här i långt över två timmar. och som fuck! Mm. Att. Ja, men, det är liksom det här, det känns som att. När du far upp en riktigt fucking jobb i Berg- och, och du är fast spänd och du är upp för den här högsta kullan och så kommer du på att, i shit, jag åt faktiskt en jättestor måltid. Oh god, it's going down. No! <laughs> och det är som lite samma känsla att fuck, nu kommer jag inte bort härifrån liksom, med den här över. För jag är liksom, yeah. contractually obligated att säga skiten om jag ska säga den. Så att fuck. Men... Mm. Och vad du var. Det, Berätta. Det, alltså. Jag vet att det är Walt Disney. Som har blivit liksom mm -hmm. det här vattenmärka. För att om det är liksom helt fucking generiskt. Och liksom inte säga någonting. Och bara typ är där. Ja. Så. Tada! Men. Oh. My. Fucking. God. Den här dialogen. Att den är som så. Alltså, du kan. Det, det finns som inte en enda grej som händer i den här filmen. Som du inte ser hända liksom 15 ljus och bort. Att och mm. det är liksom så mycket exposition. Eller liksom så där, nu står någon att snart så kommer vi tillsammans. För alltid, om inte händer någonting, just där borta vid den där dörren med den där killen med den där masken. Men om inte händer så är vi såhär, nooo! Man är <laughs> att, oh gosh, fuck. Mm. Jag såg aldrig det där var Really? Okej. Okay. Och, ja. Och det är allting. Och att... Och hela den här fucking filmen har jag med folk som bara liksom bygger upp och bygger upp det är saker som är så fucking uppenbara och att mm. ingenting som händer här är heller särskilt liksom innovativt eller kreativt eller liksom igen bara liksom saker som händer och att jag trodde ja. ju att man kanske skulle få någon slags inblick i den här fucking Han Solo Liksom, hur han blev som han blev och vad liksom, som hände mm. då är i princip att, liksom att ja, när vi får på den här Crazy Mission Red och Han Solo Star Wars movie mm. ja. liksom att, vilken bra film ja. liksom, nästan genomtänkt att, liksom, hur kommer de på alla de här grejerna ja, ja och plus att, plus att man tänker just med att han ska ju då vara en, en smugglare ja det, för det, det är väl det som han ger sig ut för att vara ja. han måste ju vara den liksom, vem, vem smugglar om vi, om vi ser som så vem alla utom här han sa då ja för, för som liksom, man bygger inte upp en särskilt bra så här en särskilt bra rykte för att vara en pålitlig smugglare om, om du så fort någon kommer och säger liksom att ja nej men ser du, vi, har, vi har det är så synd om oss för, och vi har en, en sån här vi är, är rebeller och vi, vi är liksom fight the power och så är han bara ah, ja, men då, då följer vi de här. Men det är ju som så fucking dumt för att liksom, det är just det här att det är ju liksom den här fucking antagonist flip flop som de gillar att göra. Yeah. Mm. Att som liksom, ja om ni ens tänker att arbeta tillsammans eller någonting, varför liksom börjar ni försöka hacka ihjäl varandra då? Och plötsligt i något dramatiskt passigt ögonblick tar av hjälmen och titta det var en flicka inuti. Vi ska arbeta tillsammans. Men det var en liten snäll flicka där där inne. klart, hon hade oskyldiga ögon. Men det är som att liksom, alltså är du nu en fucking marauder? Som typ mm. lightsabrar och hjälp folk på tag. Eller liksom ja. brinner ditt hjärta för att du ska rekrytera kompetent folk till The Resistance. Eller whatever. Ja. ja men varför ska det ena utesluta det andra? Jo men och sen alltså, har vi liksom då typ Woody Harrelsons karaktär och som Som här som så ja. flip-flop, flip-flop, flip-flop, flip Och jag antar ja. att han ska vara alltså... typ av var någon sån här, inte vet jag liksom, genomrutten alternativ version no, no, av, no, av moderna han ska väl, han ska, ja så alltså han skulle väl visa att va, va, vad man kunde bli eller vad man liksom blir om man saknar det här idealistiska draget jo men jag förstår igen inte liksom, Vito, liksom vem kämpade för liksom, som, who are you trying ja. to screw over att som ja. för det är liksom som liksom alla de här lövtunga grejerna där i princip ära karaktär den andra och säger hör du, jag vet att det här inte make any sense right, men vi måste komma till nästa sida av manusen nu, så nu måste vi bara far hit, mm. och du måste bara ja. komma med och mm. i sin frågor och, och säger okej okay. ja, ja oh, no, sure, whatever ja. och sen är det ja. ju en sån ja. här liksom att hej, du är den där flickan som jag lämnar på andra sidan galaxen och egentligen mm. tänkt för att rädda vilken tur att du är här så vi behöver få ja. dit. Vi kan tura att ja. den här killen då arbetar för. Bara sådär random du tycker att du ska följa med. Och vi ja. kan tur att du följer med här och inte blir skadad. Och vi kan tur att vi kommer tillbaka. Och kan tur att vi kan spacejumpa genom här. Och vi kan tur att du kan slåss så här bra. Vilken tur att du mm. liksom vet hur det här fungerar. Och vilken tur att du ja. ringer dit. Det och, och som att... <sighs> ja, alltså. det måste jag säga att den... Ja, alltså det, det var ju en massa sånt där, liksom att ja, what are the odds? Mm. Faktiskt, men alltså vad jag börjar störa mig på, för jag, jag har ju en, en svagpunkt för liksom, för antagonister. Vissa. Ja. Ja. Ja, uh, och... Jag börjar fundera på, liksom, om man då ska beskriva ej right tit så, så har vi ju då Dryden Voss mm -hmm. som porträtterar så Paul Bettany ja. och jag måste att jag blev så besviken mm -hmm. på liksom, hur, hur den där karaktären introducerades mm -hmm. För liksom, jag tänker, vad är mer klyschigt än att de säger att, ja, okay, att uh, den här typen är så farlig ja de, de säger det. De, de säger det flera gånger förrän man ser, förrän man ser den där karaktären. Men sen ska de börja med att han då står och, och, och, det där och knivhuggar i ihjäl någon liksom, politiker uh -huh. motsvarandes. Uh -huh. Någon liksom, hö, högre uppsatt liksom, tjänsteman inom det där samhället. Och, oh, well, good, och, och, och, ja, och, och är sådär liksom, jag är halv sån här frenzy där för en stund. För jag tycker att det, det, det är så, det är så billig sak det där. För jag tycker att annars, det, det fanns liksom drag där i hur Paul Bettany liksom porträtterar den här specifika karaktären. Som just en sån här, vad heter det nästan, liksom den här sociopaten. Liksom med, med en sån här impulsivitet i sig. Att å ena sidan liksom talar vänligt, har kanske till och med en vänlig uppsyn men, men att det är liksom någonting som hela tiden är lite off i den här tonen. Någonting i vissa ordval, vissa mm. gester. Och jag tycker att de sakerna skulle ha varit mer effektfulla om de fast skulle visa den här, om de skulle radera den där scenen att de måste börja med att visa, att titta nu hur farlig han är för att han har ett sånt här laservapen han också. Och liksom el en, en, en annan person direkt. Utan skulle kanske visa honom som den här mera vad jag säga, soft spoken. Och, och, och det där, en, en person som lite mer skulle dölja sin egentliga farlighet. Ja, men grejen är jag bryr mig alls i honom. För han var ju alltså en sån här typisk Star Wars-karaktär, som alltså att alltså he's evil, you guy's evil. <laughs> jo, alltså titta, de, de, vi kan inte de, de, ha med en de... lightsaber här, för det finns ju ingen Sith Lord eller någonting, eller en Jedi här. Ja. Titta, vi har nästan lightsaber! Oj, titta, ja. man kan hacka med de här! Ja, um, yeah, sure. Att... Ja, men jag tänkte så där bara liksom, varför... Liksom, nu, nu kan man porträttera en karaktär som liksom Star Wars nivå era avund. Bjuder inte att demos liksom börja med att titta nu hur den liksom torterar småbarn här i hörnet. Ja men det spelar ingen roll för liksom alla universer försöker skjuta igen Hans Solo. Och Hans Solo har absolut ingen mm. plan annat, att han är cocksure. sure. Och liksom han hoppar ja. in i Go spelar hoppar i a... filmen. Ja och han han aktiverar hyperdrive sen om liksom Satan sa nu så liksom att han Liksom han bara gör staff. Om man vet ju liksom, ja. problemet är ju här. Att liksom, om, om, liksom, om du har tillräckligt många hjärncellar kvar än, så har du ju som fattat, det här är Hans Sol. Och filmen handlar om Hans Sol. Och hans namn är Hans Sol. Och den här fucking Sol. Och filmen det är han, by the way. Så mm -hmm. du vet ju att han kommer att överleva. Ja. Så du vet, liksom du kan ju, en, men han vet ju inte att han kommer att överleva. Så det skulle vara spännande om det var i något där som karaktären såg ens måttligt nervös ut. Mm. Eller det verkar som att det nu som händer någonting som nu kanske man ska ta lite på allvar bara stå och dra online. Jag yeah. antar att på ytnivå så att, oh no, we're in trouble you guys. Men det är liksom på samma nivå som att liksom, typer, man läkar like, polis och tjugo, oh you got me, Så <sighs> so att... Yeah. Liksom, han tar ju inte filmen seriöst. Jag vet att liksom. Ja. han försöker liksom, uh, uh, mimikera nu. Då, uh, Harrison Fords porträttäring. Ja. Men han var ju liksom ja. en som så här: Rogue with the heart of gold. Liksom, han solo och gjorde ju inte stuff. Han sa ju upprepade gånger i de här original Star wars men att det här är liksom för farligt och liksom det här är en dålig idé. Liksom, han blev ju i värsta fall tvingad till vissa saker. Och så måste mm. han ju bara göra så gott han kan. Den här personen är liksom avbrinnande lava. No, men <laughs> rakt in huvudet först. No, what, what could go wrong? Att som att, Säkert blir det bra. Jag är ju protagonisten. <laughs> mm. Och att Precis. liksom och att, jag, jag tänker inte liksom, ens gå in på djupet på hur fucking dumt det äh, liksom, är. Liksom där som liksom först är liksom på den värsta planeten i universum då tydligen. Mm. Uh, yeah. Och sen bara random lite så hon där. Och sen bara ja. så liksom häntera med att she's evil, she's very evil. Man liksom ah when why liksom ja. ja. ja. sådär ja. här. Och, och, liksom, det är just det där att liksom vad Satan liksom försöker ni göra oss hellor nu. Liksom, vad är det här med att alla förrådar alla för det är liksom riktigt så där små barn som att jag ska jagligen slå Patrick med spaden men nu slår jag Jussi <håll> och sen liksom <håll> plötsligt kommer en bak med yeah! och sen kommer Jonas och eh och sen bara står alla där med sparna på rantsis alla gråter här man är som <håll> <håll> <håll> <håll> wow så liksom mind blown Liksom, någon tänker göra en grej Men sen så gjorde den andra killen En grej som den första killen Var liksom, varför gjorde du den där grejen Och sen kom den tredje killen Och liksom och som, Ja, ja okej okay. Men alltså Det är, som, det är bara liksom en massa random shit Det är en sån här typ eftermiddagsfilm mm. Som någon liksom skräp på baksidan Av någon servett liksom, På deras favoritburgerställe ja. Och liksom, mm. sen sa de Det är Star Wars och Disney och liksom de fucking mest efterblivna personerna yeah. i det kända universumet kommer ändå betal att betala för oss även trädgångar. Så att yeah. vi kan liksom yeah. fucking göra en film som bara är en långsam insån och jabba The huts, fucking rövhål och de kommer ändå liksom uh, I really like this one. It really went into depth with characters. Så man, ja, uh, yes yeah. it did. It was a sweltering <laughs> asshole of fail! Jag blev också så nu när jag funderar över den där grejen, alltså där är det är i princip en, en sak helt i slutet av filmen som jag då antar att skulle vara en stor reveal. Ja. Uh, ska, vi, ska vi spoila den nu då? Tänker du på Darth Maul då? Ja, att, att, att Darth Maul uppenbarar sig i hologramformat ja. där. Att den här Khaleesi... Som... Mm karaktär då, eller versioner i den här serien, den här filmen så talar de med Låt oss med kalla Dars henne Mal. för Kira Lisi nu ja, ja, Kira Lisi ja. Tack. Så Så liksom där det, det, det är liksom där The Big Reveal, att hon, hon har en koppling till Darth Maul mm -hmm. tydligen ja. um, så, så grejen som jag där börjar fundera på är att uh, jag vet inte hur stor åldersskillnad det ursprungligen var jag tänkt att det var mellan uh, Luke Skywalker och Han Solo men jag kan tänka mig att kanske inte är sådär jättestor jätte skillnad egentligen med, med tanke på att uh, Han Solo ju får till det med uh, Lukes uh, tvillingsyster Vem menar du nu? Ja, vem menar jag Måne? Hon ja. Ja. är ja. död så du kan göra vilka skämt du vill ja yeah. nä no, men, men men vi säger nu prinsess Leia så jag skulle ja you know she likes oh, a good oh, lay you know she's <laughs> a lay <laughs> woman <laughs> oh stop stop ja oh, ok fine ja yeah. okay, I men som also... jag har ingen respekt för parat som förr liksom fucking världens värsta Sith lord så so, Ja, yeah. yeah, precis. I mean, men fucking Darth uh, make... Vader light, light, light, light, yeah. light, light, light. Okej. Men alltså tänk tänk på den här saken. att Luke Skywalker han solo. Mm -hmm. uh, han solo som karaktär nog liksom något äldre än Luke. Mm, sure. Men ändå så att säga <clears throat> nog within reach. Men det här skulle ju då antyda. Poor choice of words. Han ja, mm. ja. Att, att, att han solo äh, äh, vad han nu skulle vara i den här solofilmen då mm. äh, säkert där kring 20 någonting sånt kan man tänka sig åtminstone äh, men det är ju lite svårt att väta för att till exempel de hade ju inte gjort sådana jättemycket tycker jag för att Gör de yngre, äldre eller mer erfaren sig mellan filmen börjar och antar de tre år som passerat till senare. Yeah. För att mm. inte tal yeah. om Emilia Clarks karaktär som verkligen har gått långt på sina liksom, tre år. Mm. Yeah. Uh, Så so mm. det är just det där. Men hur mycket ni dicka around er då i liksom yeah. Imperial Army? Hur mycket är liksom, ja. space-kuk? Har du sugit mm. då jo. för att liksom, få vara Darth Mauls Toadies? Left hand mm. eller, eller right hand ja. eller vilken ja. hand som den runkar av honom ja. och liksom. Ja. Mm. Är där mm. liksom mm. Förklara sånt här, det här mm. är viktigt, ja. det här är liksom ja. varför vi kanske betalar för att filmen Ja, filmen ja. Jo jo, och det liksom, grejer vi grej till här med mitt väldigt långdragna beskrivning att när den här filmen sker och Darth Maul lever. Darth Maul dör i i episod ett. Okej. Okay. Uh, när när Darth Maul uh, liksom dör, uh, så so då är uh, då är liksom Anakin Skywalker ett litet barn. Mm -hmm. Alltså Luke Skywalkers pappa är mm. ett litet barn. Yeah. Då Han Solo redan är i åtminstone sina 20 år liksom 20-åring, 25-åring någonting som hänt, um, vilket betyder att vi åtminstone vänner, du, räkna... vänner, vänner, vänner lite liksom, hur kommer det till de här siffrorna Dar Darth Maul så kan väl vara hur gammal som helst alltså Darth Maul kan vara hur gammal som helst Ja. men, men jag tänker bara att Darth Maul dog när Luke Skywalker Skappa ja, ja, ja. mm. är ett ja, ja, litet okay. barn okay, gotcha. Det är det jag tänker yes. vilket, vilket skulle betyda att hans solo borde vara about 60 mm -hmm. När Luke Skywalker Når upp till sina liksom, About 20 Vilket jag antar att han skulle porträtteras Att vara i episod 4 Det är sant Vilket betyder att You betcha Du har en, en 20-någonting orgamla prinsessan som tas våldsamt av den, den charmanta 60 plus <gör> rogue smugglaren med ett hjärta av guld, han sådär. Mm. Ja, men så, wow, så det känns någonting, nästan någonting som att det här universumet off. är inkonsistent. Ja, alltså something is seriously off här. Och, ja. och det, det kan inte liksom heller förklaras med att säga att ja men säga att han solo är av någon ras som inte åldras på samma sätt men Was å andra kronor? sidan men å andra sidan så Dark Maul så kom ju tillbaka i liksom det här Clone Wars-grejen Clone Wars-grejen och, och det fanns ju den Star Wars Clone Wars som var ju en animerad ja. Ja. och där var han ju med han kommer tillbaka till liv där. Okej. Okay. Uh, yeah. Och sen så var ju med i Star Wars Rebels. Okej. Okay. Som har ni med att lära Så att. Yeah. Uh, så ja, jag vet inte om någon väckt upp honom igen eller någonting. Uh. Ja, no, alltså sä säkerligen är det det här är ju bara med min ytterst ytliga, ytliga kunskap alltså jag om, vet, om, alltså om, jag om Star jag vet Wars inte, men... för jag orkar inte säga jag liksom försöker hålla mig så långt bort från allt Star Wars jag kan för att ja. Jesus cursed men mm. uh, men liksom så vi jag för stort så väckte samhället till liv på något vis Okej okay. Ja så, men det är just det här liksom det här behöver inte betyda någonting. Nej, alltså det, det är just det att jag, jag jag skulle vilja ha någon form av liksom, någon som skulle tyda på mer liksom, kontinuitet där. Att liksom, vilket är det då, då den här filmen sker? Att liksom, för, för du kan inte bara tycka jag liksom om man har följt filmerna mm. specifikt så, så tycker jag att då, då, då borde, borde man ju som tittare kunna se att ah, göra den här kopplingen att, ah, ser du, okay, att den, där, den där karaktären, okay, det där skulle tyra på att det är den här vi befinner oss i den här tiden. Men för mig så blev det ju väldigt, det så, det ju väldigt felaktig bild. Då, att, att liksom Darth Maul de karaktärer uppenbarar sig ja. just för att för att den karaktären i mitt tycke dog i A Phantom Menace och, ja, men, vad du, och och var, sen, kanske liksom, Hans Solo också liksom gick genom en massiv föryngringsprocess när han rörde vi uh, The Magical Narrative Retooling Tool som kommer att komma fram i 14 filmer längre fram när de rätts på ja. någon shit så det ska på mig sen Men det är just det där liksom, ja. men... miljoner liksom, fäta liksom, fucking säpe Star Wars-fans bryr inte sig. Så varför ska liksom, en massa fäta säpa människor som jag bryr mig? Att det är ju som... ja, men, men det är också det där att jag tycker inte att man kan att det är smidigt att sätta in en detalj som det sen är hur på vilket sätt är det där logiskt? Ja, men om du, om du har sett den här, den här animerade serien som gjordes i så här många säsonger, just det där specifika avsnittet, och om du läste den här boken som, som handlar om det här liksom, extended universe så hittar du, hittar du i kapitel 42 i, i den här boken, hittar du på rad 13 en, en ett, ett citat från den här karaktären som hänvisade till den här och så fuck no. Mm. Ja. Ja, alltså, det, det enda är det jag sätter in mig så mycket i någonting så är banne med Dark Souls och Bloodborne. Unga pojkar. Uh, no <laughs> <Jaha>, just så det. <laughs> <laughs> really. Yeah, so, yeah. Really. Really. Och det gjorde du tydligen. Med, ja, ja. Mm. Här, här har jag försökt hålla diskussionen på en, på en hög nivå. Ja, vi kan väl alla vara överens om att du misslyckades. Men um, det är ju bra ifrån en, Nikolaj. Bra att någon håller hatten här. Ja, Okej, okay. inte mm. in förstår jag heller liksom varför alla vår favoritknullrobot standing-njuten var där. Inte att jag heller liksom, nah. var va, liksom lilla space alien John Fabros lilla space alien gjorde där heller. Ja. Är Ella, bara för den delen var va Lando Calrissians uh, vad ska jag säga, liksom feminist robot, uh, robot? Ja. gjorde det där egentligen. Ja, ja no, men alltså, det är ju liksom så här att för det här är ju en grej som jag aldrig riktigt klarar av med Star Wars, att det liksom när det var George Lucas så var det en massa säpare liksom liksom aliens med liksom stora ögon och allt som lät konstigt men det känns det att liksom, de bara kastar in karaktärer för reasons mm. och att, att man tänker som att no, men det här är väl för att bygga upp någon sån här emotionell koppling och försöka igen nu då Woody Harrelsons karaktär Tobias Beckett lite djupt då mm. Men det är just det där att liksom. han flipfloppar floppar ju på ett sådant här vis som ingen riktigt kunde förstå. Det känns som att, bara liksom att liksom, de som hade liksom, hand om det här Mannes var bara liksom borderline psykotiska hela tiden. Så det är det som alla, nu förråder du alla du, nu är du, du inte. Man, liksom, man vet ju att han ska förråda någon men yeah. det är ju som att det är ju bra ändå om man som Sen, men varför mm. så här. ja Och att det känns ju som att men, om du liksom förlorar allting liksom vem, vem förordar du folk för varför i den ja. sista scenen ska du skjuta någon liksom att mm. jag förstår, om du är en opportunist så då borde du ju bara ändra dig beroende på liksom vad som händer Liksom, mm. för, för det är just det där liksom, de här karaktärerna gör sådana här val där man tycker som hela tiden men du borde ju vät bättre varför använder du ja. inte dina talanger som man såg bara i den här scenen innan varför kommer den här kunskapen som du nu liksom predikar om liksom fem minuter innan liksom, till pass här liksom, varför, varför gör du så här mm. Och att liksom när det varenda en hela tiden liksom tar de upp en kotte så måste de ju börja stå och hålla något litet brant om liksom vad det här betyder hur man ska tänka på det här och att inte göra sådär och man ja men maybe... <pff> <pff> att det fanns ju den här långa, långa, långa, långa, långa, långa, långa, långa, långa, långa, långa, långa, när de skulle skälla det här satans, liksom, med bränsle då. Från, ja. liksom, whatever the fuck. Alltså, menar du första gången, eller, eller ja. med det tåget, eller andra gången i den där gruvan? I gruvan. Ah, okay. Ja, okej. Ja, liksom, den här säden var så lång. Och den var så tråkig. Och den var liksom och sen när de skulle fly tillbaka runt den här, och jag vet att liksom, det är någon sån här grej där alla fucking Star Wars-fans har tryckt ihop sina stora mantor och skräk i liksom flickaktiga toner nu får ni egentligen säga The Castle Run som har en running joke aha, oh, yay best day ever det var så oh, tråkigt det var så tråkigt och jag kan inte säga någonting att jag somnat jag, liksom, jag sov ja. minst två tre minuter. Alltså jag försökt. men det var så tråkigt. Alltså jag kan inte med ord beskriva hur tråkigt det var. Mm. Men, men, men, men här kommer man ju kanske till det, att när det är en film där du vet att de här karaktärerna kommer att klara sig. Du vet att liksom topp trion där kommer att klara mm. sig. Och jag kunde inte se att en film med den där stämningen skulle ha, skulle ha liksom haft tillräckligt med äh, testicular fortitude om vi säger som så, äh, att, äh, att till exempel låta äh, Kalisi dö. Jag, ja, men, jag, ja. kunde, jag kunde inte se det liksom fram, framför mig. Om... Det... Men, men, men just att det där, det där är, på ett, när det är dåligt gjort. Så då, då då märker man av det där för då syns det genom hela filmen det där att, liksom, att ingenting kan hända karaktären. de här karaktärerna ja, nu, alltså, jag menar, film, det, det, det, men det är just det där att om du vet för att inte det är första filmen som har gjort så här om du vet att en karaktär kommer att överleva allting så då blir ju liksom de bakomliggande orsakerna och framförallt karaktärens egna motivation det avgörande mm. om man ja. är liksom hela tiden okej okay vad fucking är han vi ska I don't know för space credits för att vi ska köpa ett uh, köp och jag har ett skepp där mm. att det yeah. som det är liksom <laughs> de gjorde en som så stor grej av liksom den här uh, Paul Bettany's karaktär att han yeah. är så farlig, han har skickat så mycket fucking assassins och sådär. Men, yeah. så men, here's an idea. Hade om han hade en handfull av dem, bara, egentligen, i slutet. Ja, men det är liksom så här att, men, fuck, liksom, han, för det första, det, det verkar hela tiden som att han har mycket mer att göra. För att han, hade, han var ju ändå sådär, ah, no, okej, okay, no, Men om ni inte kommer på något bättre, då måste vi väl ta livet av yeah. Ja. Och man är som att, jag, tror, jag tror att jag skulle far tillbaka till en sån killa och säga sorry nu men ditt fucking bränsletåg finns inte med. Plus så att liksom, jag, kunde, jag måste ju bara tänka på, <coughs> på en sån där effektivitetssynvinkel att då var det nu satans bra plan att ett helt fucking tåg fullt med bränsle och sen så fucking förstör ni hela satans tåget för att få typ en vagn. Ja. Man, man är som att vitt och liksom Why are you pissing people off? Att, liksom, ja. Om, om det är fucking smugglare, det här är det bästa du kunnat komma på. Mm. Att det är som, liksom det här att varför kunde ni inte öva tåget? Varför kunde ni inte stoppa tåget? Varför kunde ni inte skjuta och köra? Liksom bara... Ja, ja varför inte bara liksom lyfta upp den där vagnen liksom och föra iväg med den? Låt tåget fortsätta on its merry way. Ja, det förstod inte heller. Ja. <gasps> uh, för att det blev väldigt konstigt vad är det nu med de här droiderna och liksom, plötsligt och så anfaller yeah. noen liksom, marauder liksom oh god the action can't handle för yeah. liksom så so fucking exciting you guys och sen är det ju som så här att ena stunden står någon och liksom riktigt darrar med oh life oh life att vi kan <laughs> inte döda och liksom vi måste såhär men vitt och så, så få the fucking kommer in en karaktär där som inte har ett namn så det är piu-piu-piu-piu-piu-piu! Man är yeah. som... You are the hero, yes. You you the hero. <laughs> att... Mm. Så... Och det här är en helt jobbig film. För att det finns ju som ingen fucking man ruta för. För jag menar, jag började ju inte heller filmen liksom heller. Från liksom stiga upp på mitt sätt och så... Yeah! Solo! Utan är som att, okej, okay, let's see where this goes. Och det tog som två minuter. Alltså, well, I hate you. Att, mm. men, men, du. För det första, du är alldeles för vuxen. Att liksom, det här var en ska gå jättebra. Vitt, varför ska inte fucking första tjugo minuterna kunna vara med en ung han Ja. Liksom, vad händer med hans fucking föräldrar? Hur drogs yeah. han in i det här smuggling? Du får alltid bara säga slutkärd av allting. Jag menar, det ska yeah. vara lika bra. Varför inte vitt bara liksom, uh, ta in uh, fucking Harrison Ford igen och så har du liksom en text som far upp liksom, rakt upp i skärmen på det där charmiga sättet som ni Star Wars nörda gillar. det stod att han Solo gjorde en massa fucking intressanta grejer och sen i något skäde så blev han en smugglare. Och så far fucking Harrison Ford sminkade upp lite och försökte dölja och liksom sen I have a bad feeling about this. Typ ungefär 30 gånger och sen filmen är filmen slut. Och liksom yeah. Vem bryr sig? Liksom, för, han har en sån där smuggkant karaktär. Liksom. Jag tänker riktigt på liksom den här Kirk i den moderna filmatiska liksom Star Trek Enterprise. Man bara är ju en smagkant som ibland säger att, hey, my name is fucking Captain Kirk. Man som, yes you are, yes you are. Man är som, ja, men, du är nog bra du som liksom fucking hatar ur hela tiden. Skulle du vilja vara med i en Deadpool-film? Att man är som, de, de gör det så otroligt svårt att engagera sig i vad som händer med den här karaktären. Och att liksom, om du sitter och säger nu ändå på vad jag antar ska vara en av sommarens stora sådana här actionfilmer och du fucking mm. sitter och somnar i liksom en av de mer intensiva actionerna så det talar ju inte heller så mycket till fördel för fucking action i filmen hur fucking länge orkar du säga på liksom försom som pew on, pew pew pew pew pew pew pew pew pew pew pew pew pew pew pew pew jävla onödig karaktär. Så onödig. Mm. Att liksom, ja. Det ska vara helt perfekt om hon var där i början. Och sen som att nu, my lost love. För då skulle man ha kanske haft någonting som man kunde tänka på. Något malan till. Men hon bara magiskt där. Liksom det finns ändå. Vet vi ju redan från första början att det här, det här kommer inte att sluta. Liksom att de blir tillsammans ändå. De kommer inte att köpa det käppet. Det är uppenbart någonting som händer med henne. Att liksom. Det finns liksom inga överraskningar. Liksom ingen lär sig någonting. Det är bara liksom shit som händer. Liksom den här filmen. Liksom är på exakt samma nivå. När den börjar som när den slutar. Men så, Varför vitt och nu Liksom 135 minuter av mitt liv. <coughs> Eller förlåt. 130. För jag sa ju lite och var liksom liksom säga den här fucking generiska Disney-crappet när jag kunde ha gjort någonting väldigt användbart med att fucking spika fast mina punkkulor i något random bräde någonstans att mm. det liksom för, för det, för det skulle ju hjälpa med världsfreden jag tror det för jag tror med ingenting annat skulle min lament ha varit lite mindre än man måste sitta genom den här skiten att liksom jag står bakom mm. mitt ursprungliga uttalande jag vi liksom såg senaste Star Wars-filmerna. Liksom, Satanan amma de här Die Hard Star Wars-fansen måste vara liksom dumma i huvudet. Liksom, hur fucking efterbliven kan du vara för att tycka att någonting sånt här är engagerande på någon nivå? Det är en så otroligt mm. lat film. Det är en så otroligt händelselös film. Det enda här som jag tycker ska kunna haft någon medvärde. Om du liksom anser dig vara liksom någon slags fan av fucking Star Wars så är det liksom att få fucking typ Castle Run då. Så var så fucking tråkigt. Alltså jag visste mig någon ja. utväg. Ja. Ja. Nej, plus att alltså, för, för det, jag tyckte att det antyddes att jo han hade använt Millennium Falcon kämpa mm. för det här. Ja. Ja. Och, och det var därför som det var ett så jättebra kämpa. Och att, och att det var, det var då liksom en, en stor bedrift att han hade klarat av det där för att kanske det rent av antyddes att det, det liksom öppnade öppna upp en, en ny liksom möjlighet att smuggla saker där via mm. I Någon, ja, alltså något, som hänt, något som skulle liksom göra att det där skulle visa att han är en, en extra bra smugglare men å ena sidan han fuskar för att mm. komma igenom det där för att i princip ja. så höll ju, höll ju alla på att dö Supposedly, där. Och de var tvungna att använda av den produkt som de smugglade för att komma därifrån. Ja. Uh, och jag tror inte att det där blev liksom en run han gjorde så där whenever possible. No, vi får väl aldrig veta, I guess. För... Nej, vi, får, vi får aldrig veta. Så, liksom, så det, det, jag tycker att det här är snarare urholka. Den här, det här liksom hans uttalande sen i uh, i episode fyra mm. När han säger att jobben att han han gjorde den här Castle Run. Ja, all well, parsex. Ja, in 12 parsex. Oh, ja, det tycker no. att det är liksom så där, men det orhåkades ju. Jo jo, man har satt ju, sat ju där liksom that's it. Ja, så, det var det, det, det, det du gjorde. Liksom, jag skulle tänka mig att han liksom flög liksom så en liksom, meteoritfält eller någonting. Ja, så... ja precis. Något, något sånt där. Något som skulle kräva liksom mer specifikt liksom, finess. Jo, och vad, var, vad var som riktigt stör mig? liksom Hela grejen med hans Solo. Som liksom om man ser ja. på de här originalfilen och grejer, att Vad är hans grej? Liksom, jo, jo, han är liksom en rogue with a heart of gold. Men liksom, ja. i sin essens så borde han ju vara en skicklig och kompetent pilot. Med ja. liksom det snabbaste ja. käppet i universum. Ja. Men man är liksom där att när Vitto har du lärt dig och flyga så här bra? Mm. För det är som att liksom, han börjar ju liksom gnälla liksom i början av filmen om att han vill bli en pilot. Och sen säger är vi honom lite senare i liksom den imperialarmän och inte få de flyga där. Plötsligt när säger på att flyga lite i ett laschepp och så du är nog bra flyga du. Och sen plötsligt köra han Millennium Falcon liksom genom typ fucking castle run. Du måste nog vara bra att flyga du. Som instinktivt kan flyga jättebra direkt. Wow! liksom Vilken uh. bra relaterbar karaktär. Du är nog hans solo. Ja. Han yeah. Mm. Men, men det är så här, liksom, det, det är så här karaktärsutveckling fungerar nu för tiden. Liksom. Ja, när jag har en dröm en dag om att jag ska bli en ninja -mästare. så hamnar du i en strid och liksom sparkar ut i den stora som, Åh, jag är väl en ninja då! Jee! <laughs> well, good for you. Jag önskar att jag var död, så nu är jag väl där. <puff> mm. <laughs> ja, ja, alltså det, det, det, det, är, det är så slätt det där för att där, i princip man tänker att okej, okay, det här är, det här är scener som då ska vara liksom, tänkta som spännande. Mm. Men, men när de, man när man sen ser senserar dem så, så så blir det snarare en liksom så så liksom förminskar det liksom, värde av Ja, <laughs> Ja, men det är ju just därför att liksom det här ursprungsmaterialet hade liksom ark som var väldigt engagerande att det, som mm. det, var hela, det fanns det är den bästa typen av historia ark där det finns med en överhängande plåt. Som hela tiden är där. Det finns ett liksom, hot eller någonting som du är den nog måste handskas med och som betyder någonting. Men sen har du liksom en mikroplott och liksom så här personliga karaktärsgrejer som alltid driver framåt men ändå som långsamt drar mot den här stora plotten. Och det är jättebra att sådana här högst för då är du hela tiden engagerad. Och liksom du vill veta, okej okay, men hur går det här nu? Liksom, var det där på väg? Och liksom att, yeah. ah, ja men eftersom de gjort så där. Så då ledde det till det här. Hmm. Men här är det bara liksom, saker som händer. Hu. Saker som händer. Hu. Mm. Och, och liksom. Jag menar. Jag, jag saknar så många gånger. Men jag är inte ett stort Star Wars fan. Att liksom, jag, jag tycker om de här. <kör> ursprungliga träfilmerna. Och sen. Kan jag väl tolerera. Liksom, de med fyra, 5 och sexan. Men sen allt som är yeah. efter det, så är jag liksom whatever. Alltså fyran, fyra, fyra, feman, sexan, alltså ettan, tvåan, trean. Whatever. Att liksom, <laughs> att jag, jag liksom varenda gång jag ser en till Star Wars-fin så dör jag lite inom Och att när man säger yeah. liksom sånt här, och jag liksom fuck med, alltså I couldn't care less about fucking Lando yeah. och Calrissian. Jag Liksom mm. jag tycker om Donald Glover som spelar, men liksom att who cares? att liksom who cares att liksom fucking liksom om jag riktigt vill säga liksom Land of så kan jag bara säga de gamla liksom sit där åh oh, där är Billy D. Williams jag har det här blev din karriär då. men sen mm. ser man då på liksom de här fucking uh, Castan bröderna då jag ska stämma men så altså alltså så alltså, har Star Wars yeah. han inte sett de här ursprungliga filmerna Mm. liksom bara skrev ni en plott och sen sa ni hej, den här kommer vi sätta Star Wars på ja, liksom what's going on att, liksom, jag menar, jag skulle kunna skriva en bättre film på en eftermiddag än den här och, och jag ger inte liksom en, en liksom död rutten om liksom hela fucking Star Wars-universet mm. liksom, det är fucking Han Solo vi ska göra en fucking film om Han Solo. Vad vitt liksom behöver vi följa med liksom de andra fucking karaktärerna och shit. Vi ska borde fucking var om Han Solo då. Se hur han fucking växte upp. Se hur han satan liksom blev en smugglare. Se han om han satan smugglar någonting eller vitt flyget ett fucking skepp och kanske långsamt arbeta sig upp till Millennium Falcon. Inte tycker man att mm. fucking första käppet som inte är ett måste du bara som. Liksom, Ups! Millennium Falcon! Boo! Mm. Men den är som. Mm -hmm. Alltså den är så fucking efterbliven den här filmen. Den är riktigt fucking mm. efterbliven film för mm. efterblivna mm. människor. Alltså, mm. liksom, om mm. du mm. fucking hör någon som säger det här är en bra film så kan du bara helt liksom, lugnt, bara smälla dem i ansiktet och skratta högt. För att det är som. Oh my fucking god, liksom, what a waste of space. Mm. Ja, alltså den är... Uh, det är... Så, hur vitt då kunna ni slösa 250 miljoner på den här? Hur? Ja, Liksom. Ja, alltså, det, det är faktiskt sant att det... För är det en de CGI på guldmaskiner? <coughs> det här är ju fucking en 10 miljoner film. Ja. ja, alltså att Här står alltså att det ska vara den nionde Nionde mest alltså Nionde dyraste filmen någonsin gjort Hur? Ja, alltså, Hur? Jag har ingen aning Jag har ingen aning. måste nog vara busig Alltså jag tyckte att hela Filmen såg på något sätt så där Washed out Alltså det, är så, det är så blekt ut hela tiden. Det är säkert alltså en, ett, ett stilgrepp. Men, men liksom men, men inte, inte så den alltså herregud nej, inte, inte så jag i den här, liksom, i det specialeffekten är något som skulle vara värt, värt så mycket. Men kanske det, kanske det var så mycket det kostade att få Khaleesi dit. Jag är säker på att de här skådespelarna kostar en aning. Men Liksom, yeah. in, in, kan ju någon tycka att jag får no, överdrivet många miljoner. Okej, okay, det är fucking Star Wars. Men, yeah. men jag in, in tycker inte hända, liksom, de, med undantag för kanske, liksom, Woody Harrelson och Paul Bethany tycker jag nästan är toppbildning. Men de hade inte så, de, Paul Bethany hade inte så stor roll, och Woody Harrelson hade en midrange-roll, och yeah. Emilia Clark tycker jag ändå, hon får ju bara två. 2 miljoner per Game of Thrones avsnitt. Yeah. Så jag mm. tycker nog att de skulle kunna få något mycket mer än 10 miljoner. Vilket är ju en hel del pengar ändå. Det är sanna en hel del pengar. Men liksom mm. 250 miljoner dollar. Ja. Yeah. Hur? Mm. Och att de brukar väl i allmänhet räkna in en viss del Uh, marknadsföring i budgeten. Men de yeah, brukar... Definitivt. Uh, men det finns ju en hel del som inte är inräknad där. Då. Och att den här filmen har ju nu uh, dragit in strax över 270 miljoner. Uh, ja. Men den måste ju dra in about 500 för att break ja, in. För Och att... den de, de kommer de ju nog att göra. Men liksom ja. oh, I, I, alltså jag... <laughs> yeah. Man är som varför, varför har vi sån här shit? Like, Why yeah. can't we have nice things? Att är det faktiskt det här som folk vill ha? Och att... Jag är ändå lite nyfiken. De är riktigt fucking die hard Star Wars-fansen. Som är som liksom, att allting är bra. Ingenting är lika bra som Part 2. Men allting är så bra. Så... Mm. så jag skulle bara vilja höra från deras munnar liksom, okej, okay, hur var den här filmen bra? Vad var det som var bra med den? Mm. Ja, alltså ja, det, är, det är alltid jag vill att någon ska berätta. Mm. För övrigt så det var, det var inte bröder. Det var tydligen uh, det var tydligen far och son. För den här farsan dog. <laughs> okej. Okay. Uh, liksom, innan han, han skrev den färdig Men jag vill ju tro att han hängde sig För att fuck me mm. Nej, Alltså jag, jag, jag, jag Alltså Jag försöker ärligt talat Hitta någonting bra och säga om den här. Alltså jag kan inte. Mm. Att jag kan mm. inte Som liksom. Fanns det någon som gjorde en bra prestation? Woody Harrelson spelar samma roll som han spelar jag dussin sin Alltså ja. Exakt ja. samma roll. Ja. Ja. Uh, det enda som jag minns att den här. Uh, all whatever the fuck. Som spelar han solo och spelar. Så var i ja. Hail, Hail Caesar. Så spelar han. Liksom den här ah, cowboyen sant. som kunde kasta lasso. Oh, oh. Det är sant. Ja. Huh. ja. Uh, Emilia Clark, jag minns inte vad hon har varit med i. Men men, någon hon, serie hon... tror jag kanske. Ja, men någon brittisk serie kanske. Jag yeah. Men hon stod mm. ju bara där och såg ut som Kalisi, liksom, stir, liksom stirra in i evigheten. Och sen när yeah. något skäde lite och flög iväg till Darth Maul. Och så, ah. Ja. Donald Glover är kanske den som jag skulle ha ett litet ögonbryn till. Jag tyckte hans... I don't give a rat's ass about land Calrissian. Yeah. Men, men liksom... Uh, men jag tyckte att han kanaliserar kan honom bra men ändå gjorde en egen. Ett eget mm. framträdande. Um, och jag tyckte att den rollen var liksom engagerad och rolig. Och den make a sense. Ja, jag tycker det bästa i hela filmen var när han bara flög iväg med med Millennium Falcon. Och så yes! det, yes! Exakt så. Yay! konna ja. hela allting. Skjut hans solo. Och liksom in genom munnen, ut genom och Liksom the other way around. Bara för att vara säkert. Um, liksom, Sandy Newton så gillar jag. Liksom, jag gillar henne verkligen i Westworld. Och jag antar att hon gjorde väl samma grej här men att hon spelar liksom typisk så här jag tänker säga hon spelar en typisk så här liksom black girlfriend karaktär som du vet ja någon kommer ju där men hon dog otroligt fort bara ja alltså då, det var det var snabbt att de tog in så liksom att att äh, titta här är karaktärer de får namn nu äh, titta ni bryr er om dem voilà nu dör de Just ju han, han, han just det så, så billigset Jo, men han ju som inte ens, jag tänker som att kanske de gör ett uppdrag tillsammans så att hon kan säga You're mm. a right kid, eller liksom I should never have doubted you, yeah. så att hon sen kan dö. Så att kanske yeah. hans solo får lite koppling till dem. Och liksom Woody Harrelson okay. var ju ledsen typ en halv minut och sen var ah, it's okay. Om man som liksom <laughs> kollar sen tydligen var det meningen att hon ska vara hans fru. Så det känns som i något skärde. Så so kanske liksom Ron Howard ska stiga upp och säga. Okej, okay, action. Liksom, you, you is are feeling sad now. This is sadness. Jag yeah. vet att det fucking Woody Harrelson. Men liksom, come on. Och mm. uh, liksom, jag antar uh, att. Liksom, Paul Bethany. Alltså det ska kunna vara vem som helst. Ja, alltså, ursprungligen, så det, ursprung, ja. ursprungligen så var det ju en helt annan skådespelare som skulle ha den där rollen. Ja, Michael K Williams. Ja. Så så att i princip så kom han ju in och bara liksom fick fick ta över då. den liksom designades helt om den där karaktären. Men men så alltså, jag, jag jag tyckte egentligen att det var en det var liksom en oké okay, så där liksom porträttning liksom annars. Att, att jag skulle, jag skulle gärna liksom ha sett mer specifikt av det där. Okej, att, hur var det då att jobba för det här? Vad heter det? Crimson Dawn? Eller vad den hette den där organisationen? att skulle jag fokusera mer liksom på det. Och, och kanske på, liksom, ta in den här som då en, mera, mera liksom, en, säg, en antagonist som man på något sätt skulle känna att man liksom får en, någon form av, liksom, koppling till men det, var just nu, det, nu det var ju mycket det som de sa och, och, sen, och sen att han liksom stack i elen person där i början att han är nog så grym jag tycker att det var liksom så billigt men what the fuck is Crimson Dawn ja, Nej, alltså inte det på något sätt klart det, det var en handfull uh, varelser som tydligen var jättedumma ja men alltså liksom, jag förstod att uh, liksom den här uh, Dryden var när du var medlem av the Crimson Dawn han var väl ledare för den där, för åtminstone det där kapitlet av deras. Ja, men det var ju ett syndikat. Ja. Mm. ja. För det antyddes ju hela tiden att ju de är Sweet the Crimson Dawn och det börjar eller slutar med mm. honom. Men eftersom han arbetade tydligen direkt under Darth Maul Ja. Mm. Så, mm. och liksom och tydligen då Kira och, så hade ju mm. gått med i den med tatuering och allt. Så man ja. är är det här liksom en subgrupp till liksom, är det här typ The Sith Lords som har det liksom så här syndikat ja. som arbetar direkt för dem? Är det här en undergrupp till Imperiet? Är det här ja. en antagonist mm. i Imperiet? Vem är det Crimson Dawn? Och liksom slut fucking släng runt sådana shit liksom. Mm. Uh, det gäller bara namn och platser och titlar och folk och liksom man är så in en fucking massa shit här liksom fokusera mm. nu satan bara på historien men någon fucking goddamn sen de skulle lika bra kunna mm. kalla det sig som Kant wars och Kant cunt story about cunts. liksom liksom så, ja, så, de här mikroaggressionerna mot kvinnor hela men dicks a dick story about dicks dicking it up with their dicks mm. Att, men, det är liksom helt fucking waste of space film det är liksom totalt travestia den här filmen existerar ja, okej, okay, jag vet vi måste ju liksom nu då ge en shoutout till liksom Jonas Sotamo som bistå himself. Suomi, Suomi mainittu. Viis Ja torilla. Ja. he can chew my backa I men cool. Men där har vi ju en ett bra framträdande liksom. Wow, liksom jag tror jag tror riktigt på Tjuy. Han han kan nog vara där han har låta Ja. Ja. Ja. Men, men må, måste, vi det där, måste vi ta in den här, den här grejen som, som vi ju har diskuterat i vissa tidigare av de här recensionerna? Alltså, sen lite i, i glömska. Att man har lite... egentligen ganska ta självmord för själv, självmord, är ju smärtfritt. Nej, alltså, jag tänkte mer på det här att uh, kunde, kunde den här filmen ha blivit bättre ifall Idris Elba var med? Säkert. Ja. Ja, det var, oh. det var det jag ville komma fram till. Ja. skulle kunna ha en liksom, stor cgi animerad punk och så bara, I am e I am Stringer Ball. And I, I, I want you to get uh, this, this thing for me called the MacGuffin. It's in the MacGuffin ja. pocket universe. And you need the MacGuffin to get it out. You can find on the ja. MacGuffin, planet of Guffins, that is ruled by Mac. <laughs> He's a Guffin. Sen så börjar han tala om The Force and elastisk product. Ja, men jag tycker att varför skulle du inte ta Stringer Bell som ledare för Crimson Dawn? Ja. Förmodligen för det ska make för mycket sense så so liksom George Lucas ska implodera någonstans sin so run. Yeah. Uh, mm. Oh man. Leave George Lucas alone! Han hade ingenting om den film filmen. Men vad du var Det här ska jag säga. Så George Lucas är ju har ju en färlig huva. Som spoiler där. Uh, men det var. Det, det här ju varit folk nu som har varit liksom så kritiska av George Lucas och vad han har gjort med franchisen och efter liksom, de här originalfilmerna och så här. Yeah. Så de tog ju bort George Lucas ur mix, liksom för flera år sedan. Mm. Och jag skulle argumentera att filmen har ju aldrig varit så säppare som de är nu. Yeah. Så so, mm. antingen har, har liksom George Lucas skapa ett universum som är bara liksom så fucking efterblivet att ingen kan rädda det. Eller mm. så är det bara liksom folk som skriver Star Wars så tas liksom från något, någon liksom sanatorium där de bara tar in sina personer som liksom tycker för mycket om mm. lightsaber, fightsaber. För mm. alltså det. Att, som ni så vackert har skrivit in Till triggarvåning att gmail.com Så den där är ju samibland Överdriva för effekt Alltså seriöst att liksom, Alltså det var smärtsamt Att måste sitta genom den här filmen mm. Att jag, jag, jag liksom att jag titta på klockan och Minns när det var tiende minut Och liksom utstod så här Hah! Ljud i biosalongen Att folk undrar säkert vad jag hade för fel för det som alltså det var helt olidligt ibland, yeah. about, oh mm. liksom, Jag var som att oh god liksom jag har gått tio minuter tillbaka i tiden liksom please <laughs> please come on liksom stop, I wanna die yeah. uh, för, den, för den där stunden så satt du och kände dig så ensam ja så. om ändå kraften hade varit med mig kraften att räsa mig upp, springa och liksom aldrig komma tillbaka. Mm. Ja. Mm. Kanske är den här, sku, film, sku, du sku, du det här kan en film man inte, man inte ska säga ensom. Du ska inte säga sola och du behöver liksom att ankra på i fall. Alltså så där yeah. femfärda, liksom bara börja ta stora tuggor ur liksom, fram framför mig, för jag var som liksom, att Anything to dull the pain, och liksom alltså, stopp. God yeah. fucking dammit, fucking en timme yeah. kvar, oh my god. Alltså <laughs> uh. uh, den där filmen gjorde inte The Castle Run in, in less than 12 parsecs. <laughs> Men den gjorde det här konststycket faktiskt förlänga tid, liksom <laughs> någon alltså, anledning så skapade <laughs> den med tid. Alltså, ja mm. det är liksom som ett tomrum i universum oh god mm. <snar> är det är det dags att, så att säga, lägga lägga till refrängen och, och, och sådär In, inte, inte förlänga tiden med den här recensionen nå liksom kanske så har mina känslor kring den här filmen blivit lite klara nu för det är just det där, jag vet inte heller vad är det för vits Och gå in på djupet på den här fucking plotten för den vittor, den har ju knappt någon handling. Det är bara far hit, nej det är hit med det, nej det är hit nej hit, nej hit. Slut! Mm. Att det är ju som Jag. Mm. Liksom, de hade ju inte ens in liksom, den här väldigt traditionella kosmopolitanska Star Wars-grejen. De var ju liksom till den här, <coughs> till den här liksom, Paul Bethanys uh, lustjakt. Ja. sen var de ju liksom de, The Land of Colors typ spela liksom universum poker. Ja. Men det var ju, sen var det ju liksom bara äh, en, liksom, en massa ballvantar i ett, liksom ett litet rymdköp som får genom en massa CGI. Som aldrig ja. tog slut. Då mm. jag som, what a great movie. Att det är liksom. Jag finner inte ord. Liksom den här. Karaktärsutvecklingen. Det är liksom. Söttsma. Liksom, fucking Ibsen har ingenting. Att säga till om. Och, mm. och liksom Den här handlingen. När jag var gripen från första stund. Oj oj. Vad det, vad det gick fort när de körde alla jävla fordon. Att. Oj, fuck, The Millennium Falcon ja, liksom. Jag har mm. åt åtminstone fem gånger i att Wow, där är den. och Kanske ja, de får han flygarna Ja, det får han. Wow, liksom best fucking day ever. Yeah. Sen har du liksom. Du kan ju inte fucking ha in liksom någon. Någon Jedi eller någon Sith-Lord. Så so vi sätter in nästan Jedi eller Sith-Lord. Så so, får ni slåss lite. Lightsaber, fight saber. Mm. Låt mig säga mig Precis. att liksom edge of my fucking seat Nikolaj mm. Det var så spännande Ja men hur skulle du annars nå fram att tugga på setet framför dig Ja just the force <electronics separate More noise> <unites> Förlåt damen att jag tuggar i mig din mössa med och måste liksom dempa gallan på något sätt mm. Vad gör han? Varför är han solo? Jag uh, uh. I, I, I think that's it. Uh, har du någonting att säga om den här otroliga filmen som vi måste se? Mm. Nej, no, alltså inte. Parenthes som var bäst. Ja, yeah, som var bäst. Yeah. No, jag, jag måste ju säga att... Nå... No, den här filmen är ju nog i, i, i helt egen klass ja det, det var jag kan säga Ja, ett klassiskt misstag att tro att folk vill ha kvalitet men, ja, ja. Mm. Mm. Ja, men 250 miljoner dollar ja, jag är lite mm. skrämd på mm. hur mycket den här kommer dra innan den är över det verkar som mm. att om Och det, det har Star Wars i titeln, så alltså då... Mm. Anything, men, men, anything. Men, men, ja. mm. men, men det sägs väl ändå att den hittills inte har presterat så bra som man förväntar sig. Oj, nej. Mm. Så ja. det. <coughs> Nå, det skulle förstås vara <coughs> lite intressant att säga. Uh, vad som skulle hända med en Star Wars film Som inte drog in Liksom strax mm. Under ett av ett litet land uh, Men Det här var en En film En film som jag skulle säga att uh, vill, man, vill man ha den bästa upplevelsen Och få den fulla upplevelsen Av Star Wars uh. Som jag tycker att man ska uppleva det Så kanske det här är filmen man hoppar över Mm. kanske det här är filmen som du kan solo out att ja det fungerar bättre på engelska yeah. ja no, men det är just det där att jag vet inte, <coughs> inte kan jag rekommendera att du inser den här klumpen av sheet, liksom mellan de andra klumparna av shit ja yeah. jag menar om du om du gillar strrvrr så är säkert den här lika bra som ett annat strrvrr som kommer just nu. Yeah. Så att enjoy. nom. Att nom. Jag ser fram emot liksom nästa fucking Star Wars-story. Kanske de kan ha jabba det. hatt. Jag tycker att Mark Hamill skrev redan att han tycker att nästa film som då kommer att vara en sån här mellanfilm då. Så borde so, Så so måste ju handla om, om Liksom uh, no, uh, The origin Of Luke Skywalker uh -huh. Han tyckte att det skulle bli den Det skulle bli den liksom bli den Tråkigaste filmen någonsin För vad var det han gjorde? Jo det var Moisture farming Ja det är ju någonting jag gillar att göra Soloan Stop jerking off I'm, I'm moisture farming skulle det bli en bra film. <laughs> så, var, du, du menar att den filmen skulle heta Wank Solo? <laughs> <laughs> Ring oss. Ring så skickar vi manus. Vi kan ha in på en eftermiddag. Vi kan slå våra kloka huvudan ihop och vi kan nog göra det Castle Run på 10 parsec om ni vill. Spoiler och spoiler-varning Spoiler och spoiler-varning Spoiler och spoiler, burning. spoiler, spoiler Rinnig. Nu är det slut.